והעבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, ישמדום וישבו תחתם. קומו, סעו ועברו את נחל ארנון, ראה, נתתי בידך את שיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש והתגר בו מלחמה. היום הזה החל תת פחדך ויראתך על פני העמים פחת כל השמים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל שיחון מלך חשבון דברי שלום לאמור. אעברה בארצך, בדרך בדרך אלך, לא אסור ימין ושמאל. אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תתן לי ושתיתי, רק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 והנשים והטף לא השארנו שריד. רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו, מערוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בנ נחל ועד הגלעד. לא הייתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל, נתן אדוני אלוהינו לפנינו. רק אל ארץ בני לא קרבת. כל יד נחל יבוק וערי ההר, וכל אשר ציווה אדוני אלוהינו.